25. Legea uzurii morale Toate produsele care există acum pe piață sunt pe punctul de a deveni uzate moral. Conform legii uzurii morale, totul, produse, servicii, abilități, competențe de bază, reclame, strategii de marketing, procese de dezvoltare a afacerilor, se uzează moral odată cu trecerea timpului. Pentru a supraviețui și a progresa în perioade dificile, dumneavoastră și compania dumneavoastră trebuie să fiți vigilenți și să vă pregătiți să faceți față schimbărilor permanente așa cum faceți față oricărui fapt inevitabil al vieții. Primul corolar al legii uzurii morale este Mâine va fi altfel decât astăzi cei mai frustrați oameni din domeniul afacerilor sunt cei care încearcă să rămână în urma valului de schimbări, nereușind să se adapteze sau adaptându-se prea încet atacului competitiv care se desfășoară în jurul lor. Cel de-al doilea corolar al acestei legi este Inovația și îmbunătățirea permanentă sunt esențiale pentru supraviețuire. Inovația și supraviețuirea nu pot fi asigurate dacă nu aveți suficient timp și suficienți bani. Fiecare companie trebuie să aibă oamenii săi de vârf care să se ocupe de elaborarea produselor și serviciilor de mâine. Companiile care au cel mai mare succes în aproape orice condiții economice sunt cele care inovează în permanență și introduc servicii și produse noi chiar și atunci când afacerile merg într-un ritm destul de lent. Există o relație directă între cantitatea de idei noi pe care compania încearcă să le materializeze și succesul financiar al companiei. Cel de-al treilea corolar al legii uzurii morale este Cel mai bun mod de a prezice viitorul este crearea acestuia. Atunci când Walt Disney a fost întrebat dacă își face griji din cauza oamenilor care îi copiază ideile, răspunsul său a fost nici de cum. Vom veni cu idei noi mai repede decât vor fi alții în stare să le fure. Fiți deschis în fața ideilor tuturor. O persoană care lucrează într-o companie vede deseori nevoia de a introduce un produs sau un serviciu care poate revoluționa atât compania cât și industria respectivă. Probabil cunoașteți povestea omului de știință de la 3M Corporation din Minnesota, care încearcă din greu să obțină un semn de carte pentru a-l lipi în paginile cărții sale de cântece religioase. În cele din urmă, a conceput tipul de adeziv care a stat la baza bilețelelor adezive post-it de astăzi. 3M Corporation domină piața mondială în acest domeniu, iar valoarea vânzărilor anuale de bilețele se ridică la 100 de milioane de dolari. Însă, datorită distribuirii profitului, cercetătorul care a avut această idee a devenit un om foarte bogat. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Imaginați-vă că produsul pe care îl furnizați în cea mai mare cantitate și care va aduce cel mai mare profit se uzează moral în 3-5 ani. Ce produse sau servicii noi ați putea aduce pe piață, pentru a îl înlocui. 2. Imaginați-vă că întreaga companie a ars din temelii peste noapte, iar sarcina dumneavoastră este să aduceți echipamente noi și să o luați de la capăt. Ce ați face diferit?